Bueno, guk dugu harremana bat ipat e, laborantzagan barakilekin alde batetio, beti eukide guberai ekin hitzarmen bat, lankietza itzarmen bat dugu eta horari gara hainbat gai aztertzen, iparraldean nola egiten diren ikusteko, eta bi, art, bi mugan arteko, laborari arteko harremanak sendotzen joateko hori egin izan dugu, eta alde batetik dugu, eta gero, ba, ofizialki kamararekin ere, txambrekin ere badugu harremana Eh, hainbat proiektu europearretan. Eh? Orduan, bi mailatako harreman hori dugu eh, estrukturekin, iparaldeko estrukturekin. Egonka, eh? hondi bat, badukezu Euskal Gobernoan, ikusiz, azken datuak, azken emaitzak, eh, behi askuntzak, arti askuntzak, dira ego Euskal Herrian, beraz, hori buru egiteko, aurre egiteko, ze plan gintzat du Euskal Gobernoak? Bai, Batipat, eh, ez Eh, azken urtetan berakada bate batean da. Estabiliziatu da, hetxiera, oi? Eh, es, sektore strukturatzen dan enien oso txikiak direnak edo adineko jendea eh, esplotazioko nagusidan, adineko oso jendea jubilatzen junala, jundak eixen, azken urtetan, azken bi urtetan nahikoa geldikiu da berakada hori. Eta bat ipat nahi duguna da transformazioarekin lotu gure esne sektorea. Gure esne sektoreak behar du eh, gaztaeko izpena adibidez. Hau da beste produktu batzuk sortu behar dikio. E, gure arazorik nagusiena da gehiena esnea likidoan egiten dugula. Ordun hori transformatu egin behar dugu. Gazta bihurtzea eta balio erantzina manbartzaio e, produkzio horri. Eta pixka bat erronka da transformazioa bultzatzea, bestetik esplotazio bakuitzen e, errenta garritasuna igotzen laguntzea, eta hor dugu zentratuta. Zati horrengintagarritasunik eksplotazioek ez baldin badute oso zaila da alde bateti irautea eta bestetik gazteei interesgarri gidea sektorera etortzeko. Orduan, errengintagarritasun leio badugu eta gero esne likidoa transformatuz eta oi merkaturatuz uzetu dugu esne sektorean abidez azken urte hileetan hondan jetxiera hori gelditu ikela. leiquela. Lugamaz, luga maz zuka, zer ikuspegi duzu azokauntz? Bueno, oso interesgarri iritzitzen za batipat e Lurraldeak ere diferenteak dira, baina iparaldeko modeloak gauza desberdin asko ditu eta desberdin egiten duenanik ikasi daiteke. Eta hemen gauza interesgarri asko ikusten dira, bati bat ikusten da nola dagoen lotura e, ekoizpena eta produkzioaren artean. Lehen egon da izesten hainbat laborariekin egin dugun e, bixitan eta ikusten da oso e, merkatuarekin lotura oso zuzena duela adibez laborariak. Ohi igual ez da hori mes ematen, ez? Eta dut irudi oso oso ona gaina e, ikustena da dauden debateak oso sakonekoak dira ez dira xalekoak gaur hitz egin dugu adibidez klima aldaketan ze eragin izan dezaken nekazaritzak eta nekazaritzari ze eragin egingo dio klima aldaketak debate hori oso sakonekoa da eta etorkizunea er, er, er, maila altukoa eta erdi edo epeluzekoa orduan Eh, ikustena gaiak sakonean tratatzen direla, ez eh? eta hori interesantea da. Ose, eukitza leku bat zenetan itzegin dezakegun ikuspegi desberdina dilun pertsonak ba, gai, sakoneko gai bati buruz, kasu honetan ba, klima aldaketa dan bezala, interesgarria da benetan.